Ваш погляд закружляв над інгульцем, над саксаганною, жовтою. Припав до цілини, занурився у надра. Галло! 500 мільйонів тон залізної руди! Чіткі хвилюючі акорди цифр. А погляд знову далі, де нікопільська стародавня тканка сум'ятно падає з рамен. Гало «Манганова руда! 76 мільйонів тонн!» Чіткі акорди цифр. А погляд знову далі, де з гайворинських овидів цнотлива хащувата. «Галло! Манганова руда! Ще біля 4 мільйонів тонн!» То тут, то там, в супровиді чітких акордів в томливих усмішках, в чеканні або в дійстві чергуються худчі, зринають і зникають. Тут живе срібло, там вапняк, тут фосфоритий крейда, там каолін і вогнетривка глина, тут пісковик, там самосадна кам'яна, вирвана сіль. Гудуть акорди, дзвонить сонце. Яриться соками потужна далечінь. Снагою кличе лоно, співає плід і те, що хоче плоду. Співає ген по Україні, по всіх її родючих берегах. І в урочистому звучанні найурочистіші слова. «Руда і вугілля!» Ви помічаєте, як високо здіймаються знайомі груди, що в них, мов той могутній міх, движать легені, як високо здіймаються ці руди й посилають відгук. Руда і вугілля! Ви теж немов відчули крила, вас теж немов підхоплює ця буйна радість. Руда і вугілля! Вас теж немов пойняв у грудях лоскіт. Вам теж немов буремно, легітно і нестримно. Рудай вугілля! Ви бачите нараз, як він, цей досі непохапливий силач, звів руки. Як раптом нап'ялися жили і запогорились м'язи. Він починає. Ви бачите, як він схопив важкого коряка і подав його на вежу. Як на високості його спинив, торкнув і перекинув, щоб... Витрусити на долоні очисного вогню Але негаючий хвилинки Вхопив уже ківша другого Теж повного руди Щоб теж віддати на вогонь Гало, руйнуюча сила вогню Галло, будівнича вогненна сила Ви бачите, як щохвилини прискорює він рух Як він виправляється і тут, і там як він невтомно піддає лискучу міць калорій, як розраховано взичає прохолоди, як зберігає в кавперах свій віддих, як уникає порохняви. Згодом ви бачите той сприт, з яким він пробиває дверці, щоб випустити шумний накип. Той сприт, з яким він пробиває другий, щоб випустити пломенистий скарб. Ви бачите, сміливо й точно вже він скеровує палки потоки і формує потемнілі, неначе темно-бурштинові грона. «Рудай-чавун!» – гуде акордами метал. «Рудай-вугілля!» – вдячно і велично повторює луна. А він уже підносить тягарі. Він швидко розкладає їх обабіч. Тут, щоб Наситити Мартенову жадобу. Там, щоб залити спрагу Бесемера. І знову клекітний вогонь, І знову сила, сприт, рішучість, точність. Ні руху зайвого, Ні риски сумніву. й вперед! Щоб тут не запізнився генератор, Щоб там не поспішив конвертер, щоб тут охолодити газом, щоб там старанно випалити доміш, щоб, злегка крекнувши, кінець кінцем одсунути заслони і дати путь новим палким потокам.